Від Чернівців до того місця, де проживав під границів той комуніст, була відділь до 200 кілометрів. Проблема була в тому, що тоді ще не було багато приватних машин і не дуже було кому їхати, тому що не кожний поїде на такий ризик. Треба було надійних, сміливих братів, які б розуміли і були готові ради Господа йти на таку небезпеку. Їхати туди без Біблії, хоча далеко, але проблем не було. А їхати звідти, завантаженими повністю Бібліями, це була велика небезпека. Завантажували повністю багажники, а також залишали дома задні сидіння і на їх місце теж укладали пакети з Бібліями, накриваючи їх. До Чернівців були три пости ГАІ – це Государствена автоінспекція. Де дуже згуста перевіряли, що хто перевози, особливо на границі між Молдавією і Буковиною. Кромі цього, могли будь де спинити на дорозі перевірити. А так загружені легкові машини самі себе могли видавати тим, що їх зад низько сідав, а передок піднімався вверх. То, щоб обдурити міліцію, брати під Пружини амортизаторів стали підкладати резинові підкладки, і завантажені машини вже не осідали. Через пост ГАІ легше було переїхати днем, коли багато машин на дорозі, тоді було більше шансів бути неперевіреними. В нічну пору обов'язково зупиняли, а завантажувалися Бібліями завжди, коли вечеріло. Тоді був саме підходящий момент. Заїхати і виїхати з-під границі, коли на дорогах ще є більш-менш більше машинів, але вже і темно. Впереді завжди була ніч. Якби їхати, то по півночі були б дома. Але їхати вночі через постгаї небезпечно, і тому заїжджали десь в ліс і чекали ранку. Об'їжджати постгаї іншими дорогами було недобре тому що такі пости ставили там, звідки видно об'їзні дороги, особливо по посвітлі фар. І догнати таку машину для них не було труднощів. Кроме того, сповістити по рації по маршруту втікачів, щоб його перестріли інші милиціонери. Брати-румуни прикладали великі зусилля, щоб передати нам якомога більше Біблій, які опинилися в них для нас. В них теж були такі труднощі, як і у нас. Румунія належала до блоку комуністичних країн, де Церква Божа була суворо переслідувана. За всяку активну релігійну діяльність жорстоко судили. І діяти підпільно у таких масштабах через кордон – це було для Служби безпеки Румунії справжня контрабанда. Всі ті біблії потрібно було привозити підпільно під самий кордон – Десь там зберігати і передавати. Та вони йшли на все. Кроме того, ще й витрачали великі фінансові кошти, щоб все те могло діяти. Потрібно було не одного поліцая та пограничника підкупити, щоб він не добачав. З нашої сторони були проблеми з транспортом. Братя не встигали вчасно забирати літературу з-під кордону. Не вистачало машин. В Олександра взагалі не було своєї машини. На такі небезпечні рейси рідко хто дозволяв користуватися своєю машиною. І румуни, і на те пішли, щоб купити нашим машину. Ті, хто цим з них займався, не були багачі. То були маленькі божі, які вже все, що мали, пожертвували для нього. Вже і життя своє клали на жертвенник ради діла Божого. І вони радилися з нашими братами, щоб вони нам вислали з Румунії таке, що у них дешево вартує, а в нас дороге, щоб в нас те продавати і зробити гроші на машину. Наші обдумали те і знайшли таке. В Румунії був дуже дешевий бісер, а в нас його не було. З нього народні умільці виробляли декоративні прикраси для жінок – і те добре цінилося. Домовилися. І тим же шляхом, що й Біблії, привозився й бісер. Потрібно сказати знову добре слово про наших братів Румунів. За той бісер в Румунії теж потрібно було платити, що вони й робили. І то не було на їх користь, а все на нашу. Вони так старалися, щоб по всій Румунії скупяли бісер, де тільки був у продажі і передавали нам. Дійшло до того, що сказали, все, більше бісеру в продажу в Румунії немає, все закупили, де тільки він був. Але з того, що передали, зробилися гроші, до яких Олександр прибавив теж свої, і машина була куплена, і запрацювала в користь перевозки. Як я вже зазначував вище, за увесь час цієї операції ніхто не був затриманий, все обійшлося під Божим захистом чудово. Був випадок, коли дві машини з чернівців поїхали привезти Біблій. Одна з машин залишилася в селі біля автобусної Зупинки, а під границю поїхала тільки та друга, щоб не наводити на підозру зайвими заїздами. Та машина, яка поїхала, вона повинна була взяти Біблію на обидві машині, виїхати з-під границі, і вже там, де чекала перша машина, перевантажити половину вантажу на першу машину, і тоді вже їхати далі. На тій машині, що поїхала під границю, їхав брат Василь Чорний. Він завантажив свою машину до крайніх можливостей – зад і переток біля себе до потолка, і потихенько їхав переживаючи, щоб не полопали скати в колесах, поки доїде. В такому випадку була б біда, машина у забороненій зоні, а вантаж незаконний, коли вже під'їжджав до першої машини, відчув небезпеку через поведінку свого напарника. Тому що поки він там чекав, брата Василя мимо нього повільно проїхало декілька разів погранично-патрульна машина – з якої пильно розглядали його пограничники. Дуже було ймовірно, що вони можуть розвернутися і ще раз подивитися, що там робиться. То їх робота і обов'язок. Скоренько перевантажили з машини в машину, глянули, а та погранична машина дійсно повертається. Примітивши, що зарево від фар увеличувалося на підозрілому місці, Брат Василь у свою машину, щоб завести її і виїжджати. Та в поспішності, як засував ключа, не досунув повністю його, і як крутанув ним, так і вкрутив його, що він вже не засувався до краю. Завести машину вже було неможливо, поки не вирівняти ключа плоскогубцями, а пограничники приближаються. Він вийшов і ніби щось біля фари відкручує. Той другий шофер теж щось подібне робить, а та погранична машина пригальмувала, і тихо проїжджає, спостерігаючи за ними. Але проїхали. Бог їм дав добру думку про ці машини, і вони заспокоїлися. А якби був брат Василь не вкрутив ключа і поїхав, а за ним другий, ті пограничники могли б подумати, що вони чомусь тікають. І погнали бся за ними. А так ангел-охоронець знав, що треба зробити, щоб вони не поїхали. І Василявою рукою вкрутив ключа. Ключ витягли, плоскогубцями вирівняли, засунули, повністю як треба, він уже зайшов, завели машину і щасливо доїхали додому. Іншим разом за рулем їхав Олександр Микітюк, завантажений літературою. Він був шофер АС. Я з ним, коли їхав по Чернівцях, то тільки диво давався, як він юркав своєю машиною поміж інші машини. І все в нього виходило класно. Так, мабуть, він їхав і в тому рейсі. І хотів обігнати якось бензовоза. А на бензовозі рулював теж подібний АС. І чомусь не захотів пропустити Олександра. Дуже могло бути, що тоді діявол був злий на Олександра за його сміливу діяльність в користь церкви Божої, впленував на того шофера на бензовозі, щоб сталася аварія, і був виявлений вантаж заборонених Біблій. Щоб помститися на Олександрові, як тільки Олександр хотів взяти його на обгін, він перерізає йому дорогу. Але Олександр справився своєю машиною. Бере його знову на обгін, а той знову перерізає йому дорогу. Третій раз знову теж так само робить. Олександр викрутив свою машину і другим боком його обігнав. А той не справився з рулем і вризався в плід. Олександр тільки крикнув, "Сиди тепер там, а я поїхав. По пораді братів Румунію туди їздили за бібліями брати з усіх конфесій. І ні одного разу, ні одну машину не перевірили за увесь час тієї великої операції. Хоча їхали, як я писав, мимо самої застави з чернівецькими номерами і без перепусток. І ні одна машина не попалася міліції по дорозі. Все, що перевіз через кордон той комуніст, благополучно було перевезено. А спочатку до нього їздили і побільше машин разом. Ніхто не знає, скільки тоді перевезено було Біблії, тому що те ніде не записувалося, щоб навіть в пам'яті менше було цифр і знайомств. Але то перевозилося дуже велика кількість. Ця операція по перевозці Біблії тривала півтора року. Як Бог щось планує і робить Він, і захищає, і все виходить добре. З нашої сторони все було відмінно. Навіть той комуніст з часом вже покаявся. З румунської сторони був трохи переполох, але він теж вийшов на добро. Якось мусила мати кінець та справа. Наші думки і плани – то не божі плани. Румуни – темпераментні люди. Вони були би самі не змогли спинитися, а Бог сказав годі – стільки і все. Румунська служба безпеки в кінці кінців прокинулася, але було вже пізно. Основне прогавили, а ловити вже не було кого. Той, хто з тієї сторони зумів те все організувати, з румунської сторони, і проштовхнути через кордон на Росію, думав і знав, що робить. В нього на такий випадок був підкуплений поліцай, який на випадок небезпеки мав його попередити. І одного дня тільки сказав «Васілі, втікай, вже втікай, тебе будуть судити». А судити не було кого. Васілія не стало. Коли Олександр поїхав знову в Румунію, щоб знати, що сталося, Васілія ніде не було. І ніхто не знав, де він. Тільки коли Олександр поїхав аж до його мами, де вона жила, то узнав, де він. Мама його довіряла Олександрові, бо розуміла, що вони були зв'язані одним ділом. І сказала йому, де він. Знайшов його Олександр аж на другому кінці Румунії невпізнанного. Він же мав і бороду, і вуса, які відростив. Вже таким вусатим і бородатим брати в Німеччині, які відправляли колись Румунію Біблію для Росії, виробляли на нього німецькі документи під іншим ім'ям, вже він мав називатися Девід. А ще згодом Олександр відвідав Німеччину. І був домов Девіда. Брати німці прийняли Девіда як героя, який сміліво зробив діло. І коли він одного разу розповідав у церкві про ці діла, то одна старенька німка покликала його і сказала, «Від сьогодні мій дім стане твоїм домом. Я все моє майно переписую на тебе. І так зробила». Олександр розказував, що він у прекрасному домі не втихомирився, щоб запанувати. В його домі завжди повно було якихось людей, дітей, навіть циганів, які їдять там і сплять, одні відходять, другі приходять. Видно, він служить біднякам всім, чим може. Бог довгу ні перед ким не залишається, він сказав. То поки покине ради мене, доми свої, поля свої, братів, сестер, батька, маму, всотиро прийме ще тут на землі, і домів, і братів, і все інше. Тепер для вас, дітей, скажу, хто це той Василій Дейвід. Внуки не згадають його, а ви згадаєте, діти мої. Це той брат Румун, що завжди приїжджав з місіонером Гансом з Німеччини. Ще там в Чернівці і тут в Америці, якого він переводив з німецької мови на румунську, а ми вже з румунської на нашу, і я їх переводив.